І до мене Еріманта безжальною міддю ударив прямо у рот, і на виліт проскочило мідно-окуте ратища вістрям своїм, білу кість черепну роздробило, і вибило зуби із ясен, наповнились кров'ю обидва ока, струмками вона із ніздрів, з розкритого рота бігла, і смерті чорна хмара його огорнула». Кожен з данайських вождів умертвив когось з воїв троянських. Так же, як хижі вовки на ягнят чи на кіз нападають, люто й виносять затари, коли пастухи необачні, їм розбрестися по горах дадуть. Вовки ж їх угледять, здалеку й переполоханих раптом хапають зубами. Так на троян і Данаї напали, а ті... Про безладну думали втечу, і зовсім про запал відваги забули. Син Телемона Еант увесь час намагався ударити гектора міднозбройного, той же досвідчений в битвах, плечі широкі, надійно щитом, закривши воловим, пильно до посвисту стріл і до гулу списів прислухався. Він уже бачив, до кого хилилась мінлива звитяга та залишався на місці своїх захищаючих друзів? Наче та хмара з ясного ефіру на небо широке йде від Олімпу, як Зевс грозову посилає негоду. Так під човнами щинилися крики тривожні і втеча, в повнім безладді назад усі бігли. А Гектора коні збройного винесли вже безстроногі, позаду лишивши військо троян, мимоволі затриманих ровом глибоким. У батьох бо запряжених коней швидких поламались, дишла, і повози многих вождів у тім рові лишились, гнав їх завзяту Патроку і кликав з собою Данаїв. Горе троянам готуючи, крик їх тривожний, і втеча, всі наповняли дороги, так бігли вони, аж до неба курява вихром здіймалась, шалено так однокопиті, від кораблів і наметів до міста гналися коні. Тільки бачив Патрокл, де купчились більше трояни, з криком туди налітав, із повозів. Ниць під колеса падали вої і з хрязком ламалися їх колісниці. Виритий рів перескочили зразу безсмертні коні, бистрі, що їх дарували палеєві щедрі богове, і полетіли з патроклом. До Гектора він поривався, списом його уразити, та винесли й Гектора коні. Наче під подихом бурі, аж стогне земля почорніла в осені час, коли лє безнастанно рясними дощами зевс, охоплений гнівом, страшним на мужів, що насильством, діючи, суд свій неправий, творять на зібраннях народних, гноблячи правду й нітрохи на кару богів не зважають, тим то з своїх берегів. Переповнені рвуться потоки, поміж розмиваних пагорбів русла собі прокладають, шумом спадаючи з гір, і несуться бурхливі потоки в море пурпурне, попутно руйнуючи людську роботу, з шумом таким же бурхливим і коні тікали троянські.